Kalle och Rogni har förverkligat en dröm. De har köpt var sin motorcykel för att åka på livets bästa semester. Till en början går allt enligt planerna. Och gärna glider fram på perfekta vägar och solen lyser. Efter några dagars resa kommer de fram till en gränskontroll. Vad ah, ser det, det ser helt ötsligt ut här. <laughs> vad fan är vi? Jag ah, har ingen aning. Jag ser inte var mitt ute vid ett marknader. Av <laughs> oh, alla ställen. Gränskontrollen har och halvare. Det ser inte ut att vara någon här. Hallå! Stopp! Mm? Fan! <laughs> vad. inte, Kalle. Stå inte! Um, uh, vänta, jag sköter det okay. mi, mi Kalle från Sverige. Nej. Kalle, jag tror att förstår honom. Ja, jag tror jag förstår honom. Sweden, me! Ah, Sweden, <skratt> up north, ah, Sweden! Passport! passport. Pass. Sweden! Sweden, passport! Ja, pass ah, pass alltså. ett ögonblick, ursäkta! Jag ska ligga ah, jag ligga någonstans? Här, passport! Det är me, very handsome, ah, me! Ensam. <laughs> jag tror jag <han> förstår! <laughs> han tycker so, du är Kalle! Okej, okay, passport! Uh, Djengi, me. Passport, me, Bilden, Passport. Da, da, da. Plus dollar. Passport. Passport, tror plus har dollar. dollar. <laughs> har dollar kallar? Um, jag ska ta min titt. Jag kan kolla också, jag tror jag har. Lite småpoängar här. Vi ska vi ha. Jag får bara Nej, jag får $2 mig. Jag har två dollar med. Har mer ska ni gå. Nej. Här, dollar. Ja. Oh. Här är hon. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. full gas in i Tack. Men då plötsligt tonar molnen upp sig och ett riktigt oväder stod till. Vi skyfaller oss. Vi stannar vägkampen för att söka skydd. Men var? Det är mörkt, kallt och tystligt. Och de är både blöta och färta. Hej stannar. Ah ja, far är det! Jag bort ur vägen där Var? Vi springer fan vi springer Helt det? våt. Alltså. Helt. Knacka ja. på dörren. Knacka på dörren. Hallå! Men ska du öppna eller knacka igen? Ah far! helt far! Ah helt. Ah far! Ah far! Kalle kommer gå in. Ja, det gör vi fan. Vad fan är vi? Tjusig istället. alltså. Jävligt tjusig ställe. var det där? nej har tyckte jag något. Och välkommen till Telias mobilsvar. Abonnenten är inte tillgänglig för närvarande. Var vänlig, försök senare eller tala in ditt meddelande. Pip.